Înfășură la un capăt o cârpă pe care o înmuie apoi în gaz, îi du foc cârpei și merse apoi spre stupul din fundul grădinii casei unde locuia el cu părinții săi. Se duse chitit să alunge albinele și cât pe-aici să se întâmple un dezastru, adică el să strice acel cuib, numai că tatăl său îl văzu la timp și îl opri. Hei, ce faci tu aici?" Întrebă tatăl băiatului, stingând repede făclia și îndepărtând cum putea mai bine fumul. Păi fac ce am văzut că face vecinul. Alung albinele." Măi, Ștefăniță, tu ești de acum mare. Tu nu știi care e diferența dintre o albină și o viespe?" Acel vecin alunga niște viespi, nu albine." Continuă tatăl. Oare nu-ți place mierea?"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 Sunt unele albine care au rolul de păzitor al stupului și, cum simt o albină străină, o alungă imediat. Și încă ceva, aceste albine sunt albine ostași. Dacă cineva vrea să strice stupul, așa cum ai încercat tu astăzi, ele ies primele la război, fiind gata să-și dea și viața pentru ca albina regină să trăiască și să ducă specia mai departe. Mai mult de atât,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 de creatorul a toate, adică de Dumnezeu. Să înțelegi că albina nu e doar o gânganie, ci este și ea o creatură a lui Dumnezeu. Cine sare mai sus Un băiat cam de vreo 10 anișori era supărat foarte tare pe faptul că niciodată nu câștiga atunci când era chemat de ceilalți copii la jocul Sare piatra. În ce consta jocul acesta? Puneau mai întâi o piatră mai mică, apoi una mai mare, apoi un scaun de bucătărie, unul cu cuspetează și se străduiau să sară peste acestea. Băiatul nostru, deși ambițios nevoie mare, nu putea să sară mai sus decât atât cât să treacă peste piatra mai mare. Când ajungea la scaunul de bucătărie, se împiedica, iar în scaunul cu spetează mereu se lovea, ceilalți râzând de el. Într-o zi, după joacă, se duse la mama sa, plângând. Îi povestim mamei sale cum se străduia să sară cât mai sus, dar nu putea și nu reușea să sară cât ceilalți și că împiedicându-se de scaune râdeau cu toții de el. Puiule dragă, stai un pic să vedem despre ce este vorba și nu te mai necăji. Ia spune-mi, te rogi în fiecare seară? Da, mamă, mă rog. Și către cine înalți tu rugăciunea? Păi către Dumnezeu, către sfinți și către îngeri. Și unde sunt aceștia? Păi acolo sus în cer, răspunse copilul. Ei, da. Noi, părinții tăi, suntem sănătoși. La noi în familie este pace și liniște. Și avem și bunăstare? Da, mamă, avem toate acestea," spuse micuțul. Dacă avem toate acestea, înseamnă că rugăciunile tale sunt ascultate și că tu poți sări mult mai sus decât crezi. Fiindcă unii oameni, aici pe pământ, pot să sară sus de tot." peste pietre, chiar peste scaune, dar omul care se roagă poate să ajungă până sus la cer. Expresia dragostei adevărate Era o dimineață aglomerată la cabinet când, în jurul ore 8 și 30 de minute, intră un domn bătrân cu un deget bandajat. Îmi spune imediat că este foarte grăbit că ce are o întâlnire fixată pentru ora nouă. L-am invitat să se așeze știind că avea să mai treacă cel puțin o jumătate de oră până să apară medicul. Observ cu câtă nerăbdare își privește ceasul la fiecare minut care trece. Între timp mă gândesc că n-ar fi rău să-i desfac bandajul și să văd despre ce este vorba. Rana nu părea a fi atât de gravă, în așteptarea medicului mă decid să-i dezinfectez rana și mă lansez într-o mică conversație. Îl întreb cât de urgentă este întâlnirea pe care o are și dacă nu preferă să aștepte sosirea medicului pentru tratarea rănii. Îmi răspunde că trebuie să meargă neapărat la sanatoriu, așa cum face de multă vreme, ca să ia micul dejun cu soția. Politicos îl întreb de sănătatea soției. Senin, bătrânul domn, îmi povestește că soția, bolnavă grav de Alzheimer, stă la sanatoriu sub o atentă observație de ceva vreme. Gândindu-mă că într-un moment de luciditate soția putea fi agitată de întârzierea lui, mă grăbesc să-i tratez rana, dar bătrânul îmi explică faptul că ea nu-și mai aduce aminte cine este el. Atunci îl întreb mirat. Și cu toate acestea, dumneavoastră vă duceți zilnic ca să luați micul dejun împreună? Un surâs dulce și o mângâiere pe mână îmi răspunde. E adevărat că ea nu mai știe cine sunt eu, dar eu știu foarte bine cine este ea. Am rămas fără cuvinte și un fior m-a străbătut în timp ce mă uitam la bătrânul care se îndepărta cu pași grăbiți. Mi-am înghițit lacrimile, spunându-mi în sinea mea. Asta este dragostea, asta este ceea ce îmi doresc de la viață. Căci, în fond, așa este dragostea adevărată, nu neapărat fizică și nici romantică în mod ideal. Să iubești înseamnă să accepti ceea ce a fost, ceea ce este, ceea ce va fi și ceea ce încă nu s-a întâmplat. Persoanele fericite și împlinite nu sunt neapărat cele care au tot ce mai bun din fiecare lucru, ci acelea care știu să facă ce e mai bun din tot ceea ce au. Împăratul copacilor Aflat au copacii dintr-o margine de pădure că sunt înalți, zemeți și trainici, astfel că. Au ținut sfat să-și pună un împărat. Zis și făcut. Au luat ei drumul spre a-și găsi pe cineva să-i conducă. Își spuneau că dacă vor pune un împărat, vor fi stăpâni peste pădure încât toate fiarele pădurii, dar și oamenii, se vor înfricoșa de ei, văzându-i așa de semeți. Primul le ieși în cale un smochin Era vremea fructelor, astfel că smochinul arăta ca un rege, Îmbrăcat în haine de gală, în hlamidă bătută cu pietre scumpe Smochinule, noi am purces să ne alegem împărat," ziseră copacii Dar la ce vă trebuie? La ce vă folosește? Noi voim ca cineva să ne conducă și astfel să ne semețim Să fim mai ceva decât fiarele pădurii și chiar și omul să-l înfricoșăm Nu voiesc a veni cu voi!" Cum să-mi las eu rodul meu bogat și lucrul meu ca să domnesc peste voi? Adevărat ai grăit, spuseră copacii și merseră mai departe pe drum până întâlniră un măslin. Se opriră și spuseră. Măslinule, vrem să ne fiim împărat, căci noi vrem să fim stăpânii acestei păduri. Mă măgulește alegerea voastră, zise măslinul dar de mă voi face regele vostru voi fi asemenea vouă nici gustoase roade nu voi da și nici ulei spre trebuința și vindecarea oamenilor nu voi mai avea așa că nu vă pot ajuta și merseră copacii și întrebară un migdal de voiește să fie împărat iar acesta răspunse nu voiesc mai merseră copacii și întrebară și un castan iar acesta le răspunse nu voiesc și merseră copacii și întrebară un alun, iar acesta le răspunse: „Nu voiesc.” Întrebarea în stânga și în dreapta, amar de vreme, devoiește ca cineva să le fie rege, încât la un moment dat, cuprinși de oboseală și deznădejde, se opriră din a mai căuta și începură să se u în tristare. Dar fiindcă se dăduse zvon de la marginea pădurii și până în adâncul ei că se caută un împărat peste copaci, mărăcinele ce își spuse? Da ce? Eu nu-s bun de împărat? Mă voi duce la ei și le voi cere tronul." Copacii prinseră atunci din nou aforfotii, auzind chiar din gura mărăcinelui că vrea să domnească. Și îl purtăra copacii cu alai mare, îi puseră o coroană pe cap, pat de flori de subt, zorzoane, crezând cu adevărat că, dacă au de acum un împărat, și ei sunt împărați. Și se veseliră trei zile, iar mărăcinele nu își mai încăpea în fire de mândrie, căci se făcuse de acum rege, cum nu s-a mai văzut în neamul lui, numai că un bătrân Căutând odată să facă foc lângă o stâncă, scăpărând amnarul, dădu foc unui mărăcine. Focul, de la mărăcine, s-a întins la alt mărăcine, de la acesta s-a întins la altul și, tot așa, până a ajuns la mărăcinele împărat, care, arzând și el, a întins focul și la copacii toți cei din jurul lui care se credeau împărați. Înțeleptul își zise în sinea lui... Că se va aprinde focul de la mărăcine la copaci sau de la copaci la mărăcine, tot aia. Oare nu s-a văzut că mărăcinele nu avea nimic plăcut în el, așa cum nimic plăcut nu avea nici supușii săi? Cu voia lui Dumnezeu să pricepem din pățania copacilor că mândria nu este altceva decât un mărăcine cu zorzoane. Lumina cu biruința și întunericul cu oglinda. Într-o bună zi, satana descoperi un nou mod de a se distra. Inventă astfel o oglindă magică, a care caracteristică era aceea de a face să se vadă meschin și zbârcit tot ceea ce era bun și frumos, în vreme ce făcea să se vadă mai mare și mai clar tot ceea ce era rău și urât. Diavolul își ducea îngrozitoarea oglindă peste tot pe unde mergea și toți cei care se uitau în ea se cutremurau. Orice lucru apărea deformat și monstruos. Cel viclean se distra pe cinste cu oglinda aceea a sa, cu cât erau lucrurile mai respingătoare, cu atât îi plăceau lui mai mult. Într-o zi, oglinda îi arătă niște lucruri atât de plăcute vederii sale, încât el izbunie într-un râs deslănțuit. Oglinda îi scăpă din mâini și se sparse în mii și mii de cioburi. Un vânt puternic și rău făcu să zboare cioburile acele oglinzi în lumea largă. Unele dintre acestea, cele care erau mai mărunte, încă decât firele de nisip, intrară în ochii multor oameni. Aceștia începură să le vadă toate pe dos. Nu băgau de seamă decât ceea ce era urât și vedeau, peste tot, numai și numai răutăți. Din alte cioburi se făcură lentile pentru ochelari. Aceia care purtau acești ochelari nu mai vedeau nimic din ce e drept și nu mai puteau judeca lucrurile cu măsură. Cine oare dintre noi poate spune că nu a întâlnit niciodată astfel de persoane? Unele cioburi ale oglinzii erau așa de mari încât fură folosite pe post de geamuri. Amărății care ajunseră să aibă astfel de ferestre, uitându-se prin ele, nu vedeau decât vecini antipatici care își petreceau timpul punând la cale răutăți. Atunci când Dumnezeu își dădu seama de cele întâmplate, se întristă. Se hotărâ să le vină oamenilor în ajutor. Atunci zise, îl voi trimite în lume pe fiul meu. El este chipul meu, oglinda mea. În el se reflectă bunătatea, dreptatea și iubirea mea. În el se reflectă chipul omului, așa cum l-am proiectat și l-am vrut eu. Și Isus veni să fie o oglindă pentru oameni. Aceia care priveau la el redescopereau bunătatea și frumusețea și învățau să le deosebească de egoism, de minciună, de nedreptate, de dispreț. Cei bolnavi regăseau în el curajul de a trăi, cei disperați redescopereau nădejdea. El îi mângâia pe cei întristați și îi ajuta pe oameni să învingă frica morții. Mulți oameni iubeau această oglindă lui Dumnezeu și îl urmară pe Isus. Se simțeau înflăcărați de el, alții fierbeau de mânie și hotărâ să spargă această oglindă a lui Dumnezeu. Iisus fu astfel ucis, dar în curând se iscă un alt vânt puternic, al Duhului Sfânt de această dată. El ridică de la pământ milioanele de cioburi ale oglinzii lui Dumnezeu și le împrăștie în lumea întreagă, cei în ai căror ochi intră, fie și cea mai micuță așchie din această oglindă, începură să vadă lumea și oamenii așa cum îi vedea Isus. În ochii lor se reflectă, înainte de toate, lucrurile bune și frumoase, treptatea și generozitatea, bucuria și speranța. Poarta Raiului de mult a trăit un prinț tare bogat, care însă era și foarte zgârcit. Nu ar fi dat niciodată nimic, doar că într-o noapte a visat că murise și că ajunsese la poarta raiului. Acolo, Sfântul Petru i-a spus: "Vino cu mine, să îți arăt unde vei sta de acum încolo." Au mers ei ce au mers prin grădinile acele minunate, până când la un moment dat, au ajuns lângă un palat mare și frumos. Deci aici voi sta?" a strigat foarte bucuros tânărul prinț. Nu, în niciun caz. Dar cine va sta aici? Aici va locui, după ce va muri, grădinarul tău. Cum se poate? El care nu are nimic, care e sărac lipit pământului, cum să merite el așa ceva?" Da, nu are grădinarul tău avere pe pământ, fiindcă tot ce câștigă împarte mereu cu cei mai sărmani decât el. Pe pământ nu strânge nimic, fiindcă dăruiește, dar aici uite cât a strâns. Tot ce vezi aici este rodul bunătății lui. Bine, și atunci eu unde o să stau? A mai întrebat nemulțumit prințul. Uite acolo! În cocioaba aceea. Cum? În șandramaua aia? Păi acolo sunt doar niște scânduri prăpădite care stau gata-gata să cadă. Cum să locuiesc în mizeria asta? E drept așa ceva?" Sigur că este drept." I-a răspuns Sfântul Petru. Ia gândește-te. Ce ai dăruit tu?" Nimic. Ce ai fi vrut să apară aici? Dacă ai fi fost bun și darnic, cum este grădinarul tău, atunci ai fi avut și tu asemenea palate, poate chiar mai mult, dar așa tot ce vezi acolo este rodul zgârceniei tale." În clipa aceea, tânărul prinț s-a trezit speriat din visul său. Din acea zi s-a schimbat. Nu a mai strâns bogății peste bogății, fiindcă la ce ar fi folosit mai târziu? Cu tot ce a avut, I-a ajutat pe cei sărmani și în acest fel a strâns o avere mult mai de preț, recunoștința celor ajutați de el. Aceasta era averea pe care nimeni nu ar fi putut să-i ofure. Înțelept ar fi ca și noi, toți, să procedăm ca prințul din poveste, pentru că adevărat este vorba care spune că nu rămânem decât cu ceea ce dăruim. Pe calea binelui, mai repede obosești odihnindu-te decât ostenindu-te. Producător Zoom Studio România Scenografie și montaj Virgil Geiculescu Povestitor Doru Degeratu